З тиру долинали автоматні черги. Сава лежав у траві, вбираючи в себе щедре сонце із запахом різнотрав'я. І слухав мільйонного лосі мелодії трави. А Валька пішла у яр, до струмка, по воду. Вона тут ще з кількома дівчатами керувала роботою солдатів. Сава потягнувся, встав, і пішов по стежині вслід за Валькою, аж на дно глибокого яру. Тут було вогко, а Вальку він зустрів, як вже вона йшла назад із пляшкою води. Схопив її в обійми і притиснув до себе, безглуздо сміючись. Але вона вирвалась і втекла. Зустрів її після того вже аж пізньої осені на танцмайданчику в містечку. І ледве впізнав. Вона його впізнала. Виявляється, вона після того поглядала на нього з вікон недобудованих казар. А він про неї думати забувся. А це здибалися. І виявили, що живе вона у долині озера за якихось 500 метрів від загорожі. Хата її була внизу, біля дороги. Але вони пішли на гору. На самій горі був недіючий монастир. Але вони знайшли у схилі гори затишну виїмку. І там Сава почав її лапати. Норовлячи покласти на холодну суху траву. А вона вперто не давалась і сердилась. Так і пішов він тоді, недомігшись. І на наступну суботу було так само. Хіба що коли Валька вже не могла відбиватися від його настерливих домагань, то сказали, що їй сьогодні не можна. Сава не вірив, але від такої заяви почервонів. Проте, коли Валька вже мала зайти в хату, то сказав, що їй подобаються настерливі чоловіки. В тому і спустошення він найсильніше відчув тоді, коли розлучався з Валькою назавжди. Це були душевні муки, про які ніхто не знав. Як їхав у поїзді додому і раптом почув, що радіо заговорило українською мовою, то аж затрепетав мимоволі. У конотопі на нижній лаві під ним розмістились дідусь із молодесенькою внучкою. Ну, ручки в її чотирнадцять. Вона все ще питала дідуню, а Сава слухав трепет у грудях, і нарешті зрозумів – це Україна, її рідний голос. В бахматі вискочив на перон, а на пероні молодиці і баби з яблуками, грушами, помідорами, малосольними огірками, вареними кияхами припрошують співаючи мілозвучно, рідно. Поступав в університет і ходив по хрещатику, залитому сонцем. І все те армійське було вже далеко. А тоді це була мука. Як зустрів у автобусі Вальку, коли возив солдати зі свого взводу в районну лікарню, то пальто її благеньке ледве сходилося на животі. Глянув, лице задерев'яніло, відвернувся і дивився у вікно. Вона хоч його помітила, але помітили і переміну в лицях. Теж не озвалася. Вночі довго не міг заснути. Перекидався з боку на бік, на спину, на живіт, безліч раз. Тепло і ніжність прокидалось в ньому. Уявляв себе батьком. Але думав, я ще молодий і не вмію заробляти грошей на сім'ю. Хлопці з села хоч шоферські курси позакінчували. Я ще не готовий до цього. Ні-ні, ні. Не можна. Ні за що не можна. Любові тут ніякої не було. Вона тут заробляє 30 карбованців на будівництві казарм. Третина зарплати інженера. А він удома за клубом заробляв 35. Я думаю тільки про себе. А потім знову її живіт. Вона... Здається, крім мене ще зустрічалася з Єфрейтором, завтороти. Невеличкий такий зростом, Можливо, навіть поперемінно. Ні. Ні за що. Я нічого їй не обіцяв. Хоче охморити мене молодого. Ні. Ні. Вона просто хоче і чоловічої ласки. І якщо вдасться дитину, дехто з хлопців жениться. Отоді аж на третю суботу зустрілися. Знову пішли на ту гору. Нагорі було вітряно. Ось-ось мав випасти сніг. Над ними свистів холодний вітер,